на яких ні мій хвацький вигляд, ні капітанські погони не справляли ніякого враження. «Займемося вивченням документів», – пожартував я. Але тут, мов чортик з кишені, вискочив звідкись ловкенькі старшина і виставив переді мною повернену догори ретельно вимиту білу долонку. «А чи яке чепурне? А може таки треба тут? На межі двох світів, бо хоч на тім боці її союзнички». Та капіталізм залишається капіталізмом, а ми своїх соціалістичних принципів за їхню сочевичну юшечку не зміняємо. Я, мовчки, поклав на контрольну долоньку своє посвідчення і став дивитися, що буде далі. Старшинка перевернув документ так і сяк, глянув на фотографію, тоді на мене, прискалив око і схилив голову на праве плече і подивився на мене косяка, Одним словом, розтягував гуму на всю довжину, і все це тільки для того, щоб, зітхнувши, повернути мені посвідчення і голосочком козуріна процвірінькати. Товариш майор не може вас прийняти. Здайте машину і слідуйте до Магдебурга. Що, що? перепитав я, що здати? Може, ще й штани тут у вас скинути і марширувати у глибину території голяка? Ти з ким розмовляєш, як тебе й розтак? «Ти лови, ханурику, де це твій майор-розмайор? Хочете, щоб я пустив димом усю вашу смердючу контору?» «Он там у машині сидить майор Михно з пан Церфаустом. Пальцем йому кивнув, і пошле він вас усіх до ангелів і архангелів. Хоч таких, як ти, старшина, треба б топити в станційних нужниках. Бачив коли-небудь нужник на фронтових станціях?» «Та кого я питаю?» «Справді, кого питав?» Кітель у старшинки щойно з цей хаосу гудзи кисяють, канти цвітуть первозданною блакиттю. Зате простір, призначений для належного розташування бойових нагород, зяє такою безнадійною порожнечою, що від неї здригнулася б неминуча і найтвердіша душа. Та тільки не душа цього, старшинки. Я виконую наказ товариша майора і попрошу вас з писи ОЗДР голову старшинка. «Виконуй далі», – добродушно порадив я йому і, легко відгорнувши мізерного служаку, відчинив двері до штабу. А вартові заклацали затворами. Старшинка щось вигукнув погрозливо, але все те я вже поминув і проминув. Я рвався сліпо вперед, як і таким обуренням і такою ненавистю, перед якими навіть вигаданий мною панцер Фауст в руках у Гаврила Панасовича видавався б дитячою іграшкою». І на кого ж я натрапив у своїй роз'юшеності? Кого першого зустрів у цих нікчемних лабіринтах контрольної влади? Коли б трапилася там цариця Катерина, яка зруйнувала колись Запорозьку Січ, Воголіська панночка, що призвела до загибелі нещасного бурсака Хуму Брута або навіть полум'яна революціонерка Роза Люксембург, іменем якої названо вулиці буквально всіх міст Радянського Союзу. То й тоді я б не сторопів так, як нині, коли на мене щойно я приступив поріг просторого штабного приміщення, пішла в груди, в груди молода висока жінка. Гнучка Йогожа з чорних очей так і вистрибують цілі оберемки чортів, з бід коротенькою ружевою комбінацією вистромлюються ноги, на яких могла б утриматися добра половина світу. Не прогресивного, ні, ні. Ніжній плечі грубо обіймає офіцерські кітелі з майорськими погонами, який нахабно тре своїм цубким сукном високі дівочі перса. І ружевий шов комбінації перед цим сукном без сили, бо це німецький дерев'яний шовк. Підробка, ерзац, як підробкою слід було вважати все цій жінці – погляд, голос, усмішку, руки, всю поведінку. Бо це була моя знайома з Бергіш Гладбаху Зоя, племінниця особистого ад'ютанта генерала Власова. А я оберігав її чистоту від підлого Козуріна. Вона без грішних сновидень тібі наложені пошльот. Яка марнота! «Що ж це визою в такому розтерзаному вигляді, не втерпів я від докору?» «Вночі тут у нас був невеличкий сабантуй, от і заспали», – пояснила вона позіхаючи. «Бачу, ти не розгубилася, не заарканила капітана, хапонула майора. А що, завідки беруть? Хочете я, капітане, поясню, чим відрізняється жінка від лисиці?» «Чи не один чорт?» «А от і ні». У жінки та перевага, що вона може вибирати мисливця, який її уб'є, а лисицю вбивають без вибору. Ну, ти бачу, вибирати навчилася. Війна навчилася.